Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tip> warahmatullahi wabarakatuh. Innal Segala puji bagi Allah Subhanahu ta wa ta'ala. Kami memuji-Nya, kami memohon Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan, serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi ya min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min سَيِّئَاتِ amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. مَيَهْدِهِ اللَّهُ فَلَمُّ دِلَّهُ Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. وَمَيُّبْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَلَهُ Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan menuntut mendapatkan petunjuk selamanya ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan muhammad dan benar hamba juga utusannya qala ta allah ta'ala allah ta'ala mengingatkan dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hais kali alquran ibrahim bertaqwalah Patuh dan tunduklah. Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dan janganlah kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga meninyatkan. Ya ayuh nasudtaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsim wahidah.